А люди, чиї городи під горою, по двадцять рубчиків за бочку давали? Валка і справді проминула колгоспні бурти та виїздила на картоплянище. Колеса зі скрипом вискотом пірнали в розори. Поля мліли в сріблястому місячному мареві, неначе наче велетенська сцена, відділена від зали прозорою батистовою завісою – за якою ось ось має початися лицедійство. Обоз розвернувся і став півколом. Мерен діда Кіндрата світився посередині. Біля нього золотів все виразніше й ясніше вписуваний у ніч крисами дідового капелюха, німб. Небо зупинилося у своїм замисленім кружелянні і не спускало з нас зірких. Бистрих очей. Ось-ось, мало статися Щось велике. І по моїм тілі поповзли Холодні мурахи. Відкривай! Неголосно, але Поважно і строго Прогучав дід Кіндрат. Дзенькнули ланцюжки, Якими припнуто До бочок затички. Заплюс котіло, Задзюрчало, задзюрило. Вітер був теплий. З Ірію. І крізь дух прив'ялого бадилля, розмоклої землі, перестиглого полину та нехворощі пробувалася приємна гіркота паровозного диму. Дядько Денис застелив передок бочки газетою і викладав з сумки буханці хліба, перекладені куснями печеного сала, цибулю, кислі огірки, рогалики,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 як підвівся і став на бочку дід Кіндрат. Туман сягав йому грудей, плечі та голова велично виростали з сивої мли, трохи не сягаючи небосхилу. Дзенькнуло скло, повіяло гострим духом. Лишень дід Кіндрат тримав у правиці пляшку з молоком. Був непитущий. «Брати мої, з народження!» і товариши по тяжкому ремеслу нашому, проказав дід густим зворушеним голосом та похилив голову в глибокій задумі. Було чути, як шелестять гривами коні. Я останній потомственний асенізатор у славному Ерії. Потомствений, бо і батько мій, і дід, і прадід щоночі Подорожували на цій бочці, вповиті туманами довколишні поля. Останній, бо ірійці будують каналізацію і підкопуються навіть під Солом'янку. А син мій інженерує, онук вчиться на самольотчика. Отож, я, потомствений, останній асинізатор. Кажу вам, що залишається.